Втората лекция е Руми. Сетих се за една случка за Сократ. Ще ви разкажа. Сократ отишъл със свои приятели в гората и поискали от овчаря да им даде мляко и сирени. Той казал твърдо, нищо няма да ви дам. Те го завързали, взели си мляко и сирени и си похапвали. Завързан овчарят казал, Тебе те познавам, Сократе, заклевам се, че ще ти отмъстя. Сократ го погледнал и казал, заклевам се, че ще те направя приятел. Ето го подхода. При всички условия да имаш подход, да имаш идея. Така, руми, втората лекция. За руми. Казва, продай си разума и си купи изумление. Божия човек е по-виш от всяка религия. Произходът му е духовен. Истинското си знание той получава от мистичната си интуиция. Ако ти не познаваш себе си, за какво ти е всичкото знание? Познанието на себе си, не може да се постигне посредством щастливи догадки или случайни размишления. Познаването на себе си се случва от Бога и чрез вношение от Бога. Бог го вношава на достойните. Ако Бог закрие пред тебе всички пътища и проходи, той ще ти покаже тайна пътечка към себе си, за която никой нищо не знае. Това, което за обикновения човек е камък, за знаещия човек е перла. Бог е този, който позволява на очите ясно да виждат. И казва, Любовта ми причини толкова много страдания. И именно по този начин моят живот стана блажен. Който е видял Бога, е получил особено наслаждение в своите дни. И казва, Ти си моята градина, пълна с благодеяние. Ти си моя сияещ храст от рози. Никой никога не е видял пролет подобна на Тебе. Ако познаеш Бога, ще виждаш всичко, а Тебе никой няма да Те вижда. Тук отново става вопрос за тайната на смирението. В септември ще имаме една лекция на толтеките. Тайна лекция казва се до сега не неизнасена гласът на птицата. Тоест за тайната на смирението според толтеките. Защото наистина, който живее в смирението, той живее във вечността и има съвсем друг обхват. Света не може да го докосне. Толкова е важно това качество, но тогава ще изнесем тяхното учение за гласът на птицата. Така, религията се опитва да спре еретикът в пътят му към Бога. Но еретикът е безумен, защото сам Бог го е призовал към себе си. Неговото безумие е скрита преданост. Тя превъзхожда всички религии. Ако ти не станеш еретик, няма да познаеш Аллах и истината. Твоите неизгоди ще се останат при тебе, докато ти не станеш пиян по Бога. Религиозният има граница, но еретикът е безумен. Той няма граница и затова изчезва в безграничното. Слава, казва Руми, подобно на Алхалач, слава на безумието. Тоест, преведено слава на истинската любов, която не признава правила, а само любов към Аллах. Пламъкът на Ада е само частица от Божия гняв. Злото служи само като камшик, за да заплашва нишата природа, подлото и лукавото в човека. Ето защо Божия гняв е силен и велик. Гневът Божий превъзхожда всичко, но осъзнай, че Неговото милосърдие превъзхожда Неговият гняв. Този велик Божий гняв ще смекчи всичко и всеки. Той е насочен главно срещу заблудените. В сърцевината на Божия гняв е на милост. Който е съединен с Бога, за какво само знамения, за какво само му послания, за какво само му съвети. Всяко Твое искрено чувство може да стане пророк в Твоя таян път. Всички зранца са народи от една чепка грозде. И когато те озреят, ще станат единен сок, единен народ. Но зеленото зърно, което не озрява, не става единен народ. То е за друго време. Зеленото е неверник. Който е господар на себе си е скромен. Само за един миг Аллах може да превърне праведника в грешник. Този свят на несъществуването е станал подобен на съществуващото. А онзи свят на съществуването е останал много скрит. И казва Роми, любовта е най-великата и бързо действуваща билка. Стани прах, за да станеш венец. Понякога злото е укрепнало в човека, а силата за отстраняването е изтекла. Ще забележете колко важен закон. Злото паразитът укрепва в човека, а човек е изгубил тайната си сила. Затова аз говоря много за контрол, за смирение, за разумно говорене, за малко говорене. Ще обясня нещо. Това е трупане на запас. Всички тези формули, всички тези правилни постъпки, правилни тайни желания, благородни желания, това е трупане на огромен запас и когато, дойде, когато дойдат съдбоносни часове от кармата, имаш запас, с който да преодолееш. Но има хора, които трупат и такива неща, но правят и погрешни постъпки. Какво ще се случи? Има ли ползат формулите? Ще отговоря. Има. Само, че много формули ще се избъднат в другия живот. запасе остава. И тогава тези формули ще помогнат, ще освободят нещо лошо от човека, но не в това прераждане, защото има злоупотреби. Така. Суфи си има тетрадка, където се записва нещата. Това е Сърцето му. Това е тетрадката. Това е сърцето му, което е бяло като сняг. И казва Руми, славият пее, защото е уловил смисълът. В случая смисълът е вдъхновението.